Aurrie hasi hartjo isi argi urte honak uh, Joana Sen ha eh, artoinako renamendia goizier uh, sekula sumete sekula ez ikusi renamendiak te jo ber uh, orok ikustenute del hoigunau jachartu dela ikesta beti horia da ta bisikile hori haizein du eta badu, 2 une taille ba, que vaignienne campogne une taille que uh, huit uh, uh, eh, biltzeko manerian. muntasgeisha ou leur béricain bilseco manerian bildudu a miniat bena beris duanada uh, guai uh, ridat eta uh, aste ez dute uh, una nontsatzen hondean bon, gauzak ez dira hiak bi artuak ipatiko dut egu asitakoa pentsatzen dut ez dela problemaik izan hori chartudela consumazione della cuada orotate chifre sumaite badutuk l'urberik somat suma ditzen den ben has, asitako ana la sortzi 1 hektara intut eta euria gabe fein euria mint tonkandu hartian mena e, gauza guti, ta euria justo sh, euria hasi gabe fein periodo da hori hasi gabe justo finitu du. Uh, Batzen landesetan aminat, bena, bonhan, txablian, haize uh, xaur sartur uh, gira, hasitakoa finida. Uh, bestia, baginen, uh, hirueun uh, mila kento itentu, eta baginen, erru mila, ono, espantxean uh, biltzeko, eta eh, hoitan, uh, ian hastean, hoita bost bildutu ondean, egoiten da, ono, anitze, egoitea dat ordienes sererite nale al da why a momento critico voilà het deelen why a Ia hasteko hartuak, hono, xanoa bitzien euri hasik gabe, e, bon, xano, fe, analizak itentu, eh? ez, zartzeko apart, ez horlo nahztekatzeko, titio analizak segitzeko, fe, bilzian, me, jore, nat behar den egorri, fe, hoi behar du ikusi unsa. Guai, hasten da, bon, lurian zienak, ben, ben, harra dira, harra partitzen dira, eta eh? hartu horiek ez diradio, fe, kalitatea ez da una, mutxutzen aldira, Bada nitsa uh, problema, plantatzena haldeenak, uh, problema izan dira joan hau eta hundio. Eta hoxordi, ondor jua sientzat, lörberi hartuan artuan gytiago du duziela urtean? Bai, e, problema hori, bainot e, gytiago, te jo bestiaz kalitate, beharko da ikusi jo, nad sartzenahalden kalitate. Zta sartzenahal, fennik, atiat gu guandut, horiek bitute arto gehionenik jaten, hola, e, behieke jaten dute, bena beste ilan, zta ala, ina, jo, beharko du ikusi, bena alimantian sartzean, analyse que une uh, chienne taillée cette uh, beste production état veris uh, problème que